Rugăciune pentru taina sfintei Cruci. Aleluia, slavă Doamne, Iisus Hristos, Domn al Cerului și al Pământului, Cel care de la Tatăl Ceresc ai primit toată puterea în cer și pe pământ, Te iubim și Te rugăm, de ne și dăruiește-ne taina sfintei Cruci. No, la taina Sfântului Băsăr, de Sfântul de muncă, crucea și Îngerul de Pază ne dat. De aceea, de-a lungul vieții, crucea neamului nostru am purtat. În ea, destinul, măsura, rânduiala și slujba noastră, ca o taină a sufletului nostru ai așezat. De aceea, poruncile tale le-am ascultat, De sine ne-am lepădat. Pe treptele adevărului Tău, crucea, ne-am purtat. Prin fața împărăției, care este Sfânta Cruce, am intrat. Atunci când la de de taină, din taina scrie, eu, Haristii, a am Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Hristos, Domn al Cerului și al pământului, Cel care de la Tatăl Ceresc, Toată puterea în cer și pe pământ ai primit. Te iubim și te rugăm, descopere me și dăruiește-ne. Lumina ta și taina Sfintei Cruci, alungă pe toți demonii și dușmanii, fiindcă asemenea unui fulg de foc îi ardui. De aceea, cu semnul Sfintei Cruci, neamul nostru lătece plință, prin puterea ei. Supruile și sufletele noastre le-ai ocrotit. Biserica ta, pe temelia Sfintei Cruci ai iubit. Prin ea toată creația ta, la Sfânta Liturghie ai înnoit. Prin ea, pe drept pe dincioșii și aleșitei, i-ai mântuit Sfințit de Sfârșit și în Dumnezeu. Prin ea toată lucrarea cea diavolească ai linicit. Iar taina, cea din grea făcută și de în neștiută, ai împlinit. slavă ți -e, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, Cel care de la Tatăl Ceresc, toată puterea în cer și pe pământ ai primit, Te iubim și te rugăm, descoperi-ne și dăruiește-ne lumina și taina Sfintei Cruci. Ia ca însoare. Va lumina toată ta, Încât noapte și-ntuneric nu vor mai fi în ea. De slaba ta și de iubirea ta, Cuprinsia mea ne vom minuna, Încă așa, până la cea, De a doua venire ta, Semnul Sfintei Cruci se va arăta, Noi ne vom bucura, Slaba și iubirea ta le vom cânta, Cu sabia Sfintei Cruci, Pe cei buni, de cei răi, îi vei separa când lumea o vei judeca.